El titella català. Ja sé que tots hem vist els més petits davant d'un vell teatre de fusta i cartró, bocabadats amb les representacions dels titallaides. El que ignorem, potser, és la llarga tradició del teatre de carrer per excel·lència remuntada als segles XVI i XVII, quan, en mans dels forasters francesos i italians principalment, pol·lulaven per les nostres, nostres places públiques. Els arguments, sempre inafables, eren costumistes i satírics, Feien les delicis de tothom, encara que aquell humor reixava pel poc gros del canti i a voltes es tornava indecorós i sense manies, fins i tot indecent. Crítiques socials que posaven en solfa, capellans i polítics, poders fàcils del moment, i que el poble es carnia en complaença. Segons els ufants dels vents, a des ara, els còmics han estat marginats i la procacitat i la provocació eren pràctiques rituals dins d'un sistema de costums massa rígid com una mena de necessària ritualització de la transgressió, la discrepància i la teoredoxia que a tots deixava tranquils. Un humor gruller vital, d'acord amb la bastardia del públic, però senzill i entranyable. Posteriorment, la concurrència de diferents factors de progrés evolucionà aquestes motivacions fins a reduir-les a esquemes netament infantils. És el segle XIX, quan amb el modernisme, on vols conferir una valoració artística de primera línia. Julipí és els tombars del segle, el titellaire més important. Actua als Quatre Gats, i Rocinol, Morera, Artisa i Picasso escrivien textos per a titelles, oberts li feren escenografies i comprengueren música. A L'any 1930, iniciant a Vigues, Didó, el seu treball recorrent a tot Catalunya, fins a convertir-se en mestre de les presents generacions. Joan Baixes, interès a Calafell, fundaren els produsius anys 60, els Puiginellis Claca, renovant totes les tècniques i provocant la pressió de nombrosos grups com els Garibaldi i Merduix. Joan Miró realitzà per als claca els seus lignors de Mori el Merma, el 1978, inspirats en un borrer de l'Alfred Harry. Avui dia, els titellaires són un art menor plenament recoblat per a grans i petits. Segons la manera d'accionar-los, els dividirem en dos grups principals. Titelles d'Iguanitija, puixinel·lis, i titelles de fil, marionetes Catalunya té un tipus propis de titella de guant caracteritzat, a diferència d'altres dinots en què els muscles, el pit i el cap són sòlids i d'una peça això permet vestir amb gran realisme i aparèixer plenament humana Titella és divertit i simpàtic fa molts papers segons els arguments que li preparen però el personatge és sempre el mateix un jove pagès català amb aquella barreja d'ingenuïtat dissenyat comuns als herois dels punxinel·lis de tots els països. El seu terenar feliç i content el porta tot tipus de calamitats, però se'n surt amb astúcia endevinant les estratagemes dels seus enemics i jurant-los i les truites. Vesteix camisa blanca de pagès sota l'armilla descordada, calces de bellot negre, faixa vermella i barretina. Altres personatges tradicionals són Antòfol, la Cristeta, la Cascàrdia, i el dimoni, quasi tan important com el mateix Titella. En Tòfol és un galant i cefato. El coneixereu pel seu bigoti petit i negre amb expressió obscena i madoca. El vestit variat i el gust cridaner i llibral. L'Estebafó, un bona fe, el fa la diana de tots els acudits i la víctima de totes les desgràcies. Garrotada que s'escapa quan el dimoni esquiva el Titella, segur que va patar sobre la seva closca destracant. Cristeta és la protagonista femenina. Inexplicablement té un aire cansat i porta el pentinat arnat de quina vista de millors temps. I així deu ser, ja que té la punza del nas gastada pels cops d'una vida dura. La cascària és de dam madura i cabells blancs. Li bé qualsevol paper, de sogra fins a mainadera. A més a més, té dos barbuts, tenim un altre personatge secundari molt característic, l'Urbà. Un policia bucòlic de casaca vermella a l'antiga ossança, l'únic que parla espanyol en lloc de català i ho fa amb veu dura i tons mesurats, tal com s'escau el representant de l'autoritat centralista i sempre fica els peus a la galleda, reafirmant la mala opinió que de la policia en té el poble. I quan la comèdia està a punt d'acabar, feliçment i tothom remu per marxar als salts ullosos del Titella i la Cristeta, són interromputs de sobte per un tros galijós i la insospitada aparició del dimoni. L'escena següent té tant de clímax com la fi de la funció. És la gran batussa entre entitella i el dimoni, en la qual el tofob en surt malparat enmig de la riallada general. Aquest realisme és degut en part a la constitució singular del ninot de Juan propi de Catalunya, el qual podem comparar amb la tradició de Mr. Punk, anglès, el guinyol francès, el casparler alemany i el punxiner -e italià.